Book 2 79 79, 79. Al-sifat, etnen Adjektive, 2 Adjektive, 2 Ana lábis thouban azraq ich habe ein blaues kleid an ich habe ein blaues kleid an ich habe ein rotes kleid an ich habe ein rotes kleid an ich habe ein grünes kleid an ich habe ein grünes kleid an ich kaufe eine schwarze tasche ich kaufe eine schwarze tasche ich kaufe eine braune tasche ich kaufe eine braune tasche ich kaufe eine weiße tasche ich kaufe eine weiße tasche ich brauche einen neuen wagen ich brauche einen neuen wagen ich brauche einen schnellen wagen ich brauche einen schnellen wagen Ich brauche einen bequemen Wagen Ich brauche einen bequemen Wagen هناك Da oben wohnt eine alte Frau Da oben wohnt eine alte Frau das kun imra semina da oben wohnt eine dicke frau da oben wohnt eine dicke frau das kun imra da unten wohnt eine neugierige frau da unten wohnt eine neugierige frau <Näß> unsere gäste waren nette leute unsere gäste waren nette leute dufun unsere gäste waren höfliche leute unsere gäste waren höfliche leute du <Näß> unsere gäste waren interessante leute unsere gäste waren interessante leute ich habe liebe kinder ich habe liebe kinderkin aber die nachbarn haben freche kinder Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Hal athfalukum mu'addabun? Sind ihre Kinder brav? Sind ihre Kinder brav?